повелителя торжеств. Другого дня поклонялися падишахові старі візири, пащі, мудреці, третього санджакбеги, еміри, азіатських племен, іноземні посли. Одних приймано мовчки, іншим султан прихильно кивав, ще до інших озивався ласкавим словом. Своїм колишнім візиром Пірі Мехмедом навіть обмінявся віршами, бо обидва ж вважали себе перед усім поетами, а вже потім усім іншим. Всі, хто йшов уклонитися султанові, несли дарунки. Дамаські шовки, єгипетські полотна, індійські шалі і муслін, грецьку бязь і венеціанські мережева, золото, срібло, посудини, повні коштовності, сапірові чаші, кришталеві кубки, китайська порцеляна, руські хутра, арабські скакуни, турецькі і мамелюцькі коні, грецькі хлопчики, угорські і ефіопські раби, не було кінця щедрим дарункам, кожен намагався перевершити інших щедрістю, вигадливістю, вразити чимось небаченим, рідкісним, виказавши широчин своєї душі. Лише подарунки великого візира Ібрагіма складали загальну вартість на 50 тисяч дукатів. Враження було таке, що до них Сулейманові кинуто в ці дні ще одне царство – султан у своїй щедрості, роздав його багатьом, тепер – Усе призбирано і повернуто законному володареві. На четвертий день Сулеймана оточували улеми, Його колишні вчителі, наставники його синів. Султан частував їх коржаками, садовиною, шербетом. Жонглери й акробати розважали присутніх. Танцювали качеки хлопчики в жіночому вбранні. Блазні веселили люд. Меддахи розповідали смішні історії. Борці пихливани показували свою силу, мамелюки влаштовували кінні ігрища. Увечері засяяли вогнями півтисячі стамбульських джамій. На Атмейдані горіли зроблені з дерева три ворожі кріпості, кожну з яких обороняло по сто витязів. Після взяття кріпостей з них виведено багато прекрасних рабів, хлопчиків і дівчаток. Аж на сьомий день припинено розваги, і яничари пішли в обрядовий похід з пальмовим гіллям, запаленими свічками, квітами і плодами, з фігурами птахів і тварин, що мали символізувати чоловічу снагу. Далі, аж до тринадцятого дня, знов тривало змагання у вигадливості, в милості і, сказати б, розмещеності. Змагалися музиканти, хто кого переграє, пихливани, перетягуючи канатом одні одних, моряки й яничари, видираючись на гладенькі стовпи, намащені лоєм або намилені, акробати, що стрибали через єгипетський обеліск і кам'яні стовпи. Знову вешталися повсюди меддахи й брехуни, лунали сароміцькі приспівки і урочисті касиди, танцюристів заміняли поети. Всім даровано золоті і срібні монети, які кидали в шапку переможцеві, або наліплювали на чоло, щоб усім було видно відзначених. Загадковий німець виконав свою обіцянку щодо розваги з дикими звірами. Привезено велику клітку з трьома левами, і в неї кинуто гігантського вепра, всього плутаного сирицею. Вепр наставляв на левів свої страшні ікла, Бився за життя уперто і жорстоко, але зрештою був розтерзаний меткими хижаками під ревище натовпів. Німцеві було даровано свободу і гаман з дукатами. Тим часом головних винуватців торжества повезли в хамам для урочистого омовення. Попереду йшли хафізи, читаючи Коран, Стамбульська малеча, яка супроводжувала похід, кричала – Амін дерін. Наступного дня перші люди держави, уповноважені на те шахом, пішли до топ-капи і привели звідти одягнених у золоті вбрання трьох султанських синів. На іподромі Мустафу, Мехмеда і Селіма ждали візири, щоб супроводжувати їх до султанського трону. Дванадцятилітній Мустафа, білотілий, високий, дужий, без троги, як його мати Черкешенка, тримався гордо. Милостиво змахував рукою яничарам, які захоплено ревіли, побачивши його. До султана підійшов поважно, уклонився з гідністю,